E iniziamo l'agenda di oggi, attimi sfatti, con eh, gli misfatti della giustizia turca. Il, 20, no, il 22 novembre 2012, una nuova udienza del processo a eh, Pinar Selek, femminista e antimilitarista turca. Non la presentiamo più, è venuta qua, l'abbiamo eh, fatto trasmissione con lei, provate a trovare sul nostro blog un'intervista che ci ha dato e vi leggo il um, comunicato che si trova sia sul uh, uh, sito de 22resistenoblogs.org sia sul sito uh, pinarselect.com fr, uh, in francese Non sapete quante volte il processo di Pinar Selec è stato rinviato, né quanti comunicati avete ricevuto, neanche noi. 14 anni sono tanti, e non si contano più le false testimonianze, le voci, le prove create ad arte, gli articoli diffamatori dei media, i mille resoconti delle udienze, le intimidazioni, le soluzioni e gli appelli della Corte di Cassazione. Torturata e imprigionata nel 98, Pinar Selec è dallo da allora il versaglio di un accadimento politico e giudiziario che tenta di distruggerla e di ridurla al silenzio perché numerose sono le questioni che ruotano intorno al simbolo che Selec è diventata e sono per lo più oscure, basate su rapporti tra le forze politiche e militari tra i successivi governi e i loro gruppi di appoggio sotterranei nel 2002 l'HKP il partito che per la giustizia e lo sviluppo, arriva al potere con l'intenzione proclamata di risolvere la questione kurda. Oggi, mentre l'HP inizia il suo terzo mandato, 14.000 intellettuali, principalmente kurdi, sono in prigione. La guerra si intensifica e le posizioni si inappriscono. Il governo è impantanato in una guerra incapace di mantenere le sue promesse di pace. Si poteva pensare che questo governo avrebbe messo fine all'accadimento contro Pinar Selec. Sembra invece che le nuove alleanze, dovute all'inaspiramento del conflitto, Remino contro. Le guerre hanno bisogno di simboli e di bugie. Tutto quelli che tentano di, di opporversi, di analizzare posizioni delle due parti e di creare un dialogo subiscono la repressione. È in questo contesto che si tela la prossima udienza del processo a Pinar Selec, il 22 novembre 2012, giovedì. E nella sua lotta per la pace e la giustizia, Pinar Selec non è sola. Ci sono comunque tanti collettivi di solidarietà con Pinar, eh, intervista di Pinar Selec nei blog, Pinar Selec deve essere libera, di essere libera di tornare in Turchia per continuare il suo lavoro eh, di sociologa, di militante, femminista, antimilitarista.